ریاض السالحین کتاب و الطعام سلم نمبر باب باب نمبر سو حدیث نمبر دے او سوا اتیوشتم سات سو نمبر حدیث دے کتاب و عدب الطعام کتاب دے پبیان د آداب او خوراک کې چې خوراک بسنګه کې د خوراک طریقه پیغمبر پاک موږ ته خود باب التسمیتی فی اول الطعام والحمد فی آخره باب دے پبیان د بسم الله ویلو په اول د طعام کې او حمد په آخر د طعام کې کہ کل خوراک شوڑوں کے نبی علیہ السلام و دغه دا خو یو شاهده کې دی بسم الله په اول د طعام کې او حمد په اخر د طعام کې حدیث نمبر دی 28 نمبر حدیث 728 عن عمر بن ابی صلما رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینکا وکل مما یلیکا حضرت عمر بن ابی صلما رضی اللہ تعالی عنہما وی چمات نبی علیہ السلام وی سم الله بسم اللهایا <تصفح> تو عام شروع کینو پاول کې بسم الله بسم الله تعالی برکت الله یا بسم الله الرحمن الرحیم دملش وقل بیمینیکا اخرا پخپل خلاص باندې خوراق به با پخې خلاص باندنې کې وقل مما یلی کا اخورا د اغه سناحت نیز دی ویتا تا, تا ستاب مخه ته وی د دریو سيزونو پیغمبر پاک ما ته حکم کړي امر کړي یو په اول د خوراک بسم الله دویم خوراک په خیله او دریم چې کم نزدې وی مخه ته نو نه خوراک کول خپل مخه خدا خوراک چې تا مخه ته پروت د دوه قسمه سيزونه پلوخي کې پراته یوداسی سيزوي چاغایه او قسم خوراکي لکه شوریا بندي ټेंडा ترکاري نن سبا چې پخېږي سبزيانې دا یو قسمه خوراکونه دا خپل مخې نه به خوراک کوي او یوداس خوراکي پلوخي کې چاغم مکسوي ګډ وډوي لکه خورمانه شوي الوتشي شوي ها نو دا که جوری شوی دا لوگی که دا خوراک پروت ده او تا غا خوری نو وز ده خواقه ده کده خبر راغلی نراخلی کده بل مخی راغلی او کده من نراخلی ده که خوراک مخالف نده آگا مختلف ده ده چا پخدانا خواقه ده, ده چا نمپختا خواقه ده, ده چا کچا خواقه نو چې د کم خواقی سیزی نو خورا او پا خیلاص بانده خوراک کوا ده خیلاص خوراک نبی علی الصلاۃ والسلام ډیره فیدی خود دي دخل اس خوراکه پای کې ډیره فیدی نبی علی الصلاۃ والسلام خود دي دي ولیکړه دخل خوراک نه نو دخل ذ خوراک نه علاوه په نورو پګس لاس باندې خوراک ول حادا به دې خوراک پخوراکه ځکه چې او روات کې شیطان چېشیطان پهګس لاس خوراک کوي په ګس لاس خوراک کوون شیطان دشیطان او شیطان هم په ګس لاس خوراک کوي نو زمونږ معشومان هغه غریبانان پهې فرق نه پوږي په کار چې منږ هغې پهې فرق باې پوه کوو هغه خوې نه پوهږي چې په کم لاس نوه پهګس لاس باې اکثر خوراک کوم کوي پګس لاس باندې لیکلم کوي هغه به مونږ په دې عادت کو چې بچي پګس لاس باندې خوراک مکوو پګس لاس باندې لیکل مکوو په خلاف باندې باغله تعلیم مرکو بچی ځان سره کېنول خوراک تا او چې کومه طریقه خلاف کوي نو چاغه باندې مونږه پويکو چې بچي په خلاف یې خوراک خپل مخینه خوراک په دې طریقه خوراک متفق علیه اتفاق کړي شی په دې حدیثه بوخاری او د مسلم وعن عائشه رضی الله تعالی عنها ګره باجو علماو لیکلی په والدین موډ او پلاړ باندې لازم دي چې تعلیم خپل اولاد توره کړي د سنت طریقو زکات چې د نورو سيزونو تربيت ورکه د تعلیم د نورو نو دام یو درس دی دا غ دروس د پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم دا درس په مور کې خپل اولاد تا چې په دې طریقه باندې خوراک وا په دې طریقه باندې چې نبی علیہ السلام صحابو ته تعلیم او درس ورکړو د خوراکونو چې په خیله اس باندې خوراک کوا د خپل مخ نه خورا او بسم الله وا نو موږ نه په کار زده چې خپل شاګردانو خپل اولاد ته دې تعلیم منغور کوو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت عائشہ وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اذا اکل احدکم فلیذكر اسم اللہ تعالی کله جو خوراک و کستاسو نو غدی یادے از ذکر دیو کغه بسم اللہ تعالی اغه نو مند الله په اخری چې کله خوراک بسم الله وعلى برکت الله حدیث روان دروست فان فَا نسیا ايو ذکر اسم الله تعالی ک چرته یی شي ذکر د نوم د الله په خوراک دا غنا په فی اولی باول کې نو فال یقل بیا دی او وی بسم الله اولو واخرو ا دې چې په مسکه ور پیاشي یا سې د خدا کړه ور پیاشونه بیا دی خو بسم الله وی ضروري دی رواه ابو داود و ترمیدی وقالا حدیث حسن صحیح گورا بسم اللہ ویل کدو خوراک پشورو کدی بسم اللہ یہ رشوہ او روز بسم الله وی نو ام سنت دی ادا کی علامہ تو اختاوی زمندہ مذب ده فقه ده احناف و کتاب ده اغا زکر کردی تو احتاوی کدنییر شو بسم الله په اول ده خوراکے نورستو بسم اللہ لستلو سرهم سنت ادا کی خوک اودس په اول کې ده بسم اللہ ییر شو آؤد نویلہ لو رو په بسم الله ویلو سره پاو دس کسو نن ادا کیږي غا دا غره ووري په بسم الله خوراک اول کې بسم الله دا نه پاتې شو سوه وقفه پس دی یادو شو نو بسم الله اوایا سنت طریقہ دا کیږي بسم الله اولو واخرو. او او کدا او دس پاول کې دی بسم الله اون ویلا او رو ستوري بیا یادو شو او دی ویلا نو سنت طریقہ نه دا کیږي ورو هذا عرق فلفل مقام ده خپل پل زيده روز وان جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر سمعت رسول الله ما النبي عليه الصلاه والسلام ما يريد لي يقولت پیغمبر پاک وي اذا دخل الرجل بيته اذا دخل الرجل بيته کله چې دن نه شي او سړی کورته ف ک الله دله عنده دخي نوغې ذیکرو کې د الله په وختو تر نه کېدللو کورته کله کور تهځې نو د کور ذکر بکې بسم الله په چې د کېږ کورتهنده توعامي او په وختوخورړ کې ذکر د کوې بسم الله والله برکت الله نوقاله شط ل اصحاببي۔ کله چې سړی د نګې کورتا او په دنګه دلو دو کور سره دی دا لازم ورو کې په خوراق په شورو کې دی زکو کې نو شیطانو خپل ملګرو تا لا مبي تلكم ولا عشا نشته شپاتې دل ستاسو د پاړه په کور کې ولا عشا او نشته په دې ماستون روټې ستاسو د پاړه سمانه نستاسو سو د شپې زه پدې کور کې پاتې شو او نو د خوراک زکا په بسم الله ویلو سره شیطان دا نزی او د دې نو دې وژناته بسم الله ویلا او د دې بسم الله پزريا زاندو بچو د شیطان نه نو شیطان نشي پاتې کېدې پاتې کېږي چې کله خور ته درن کېږي خوراک شروع کوي بسم الله وای شیطان نشي پاتې کېدې و اذا تخلق لاجدن شي شیطان کله تنش انسان کو تا فلم یذکر اسم الله عند دخوله او هغه ذکرونه کی دا الله په واخځو داخله د لودو کور کې ها چې کله دې کور ته زیو په دا وکه دې ذکرونه کی دا الله لو قال شیطان شیطان و المبیتا اومند تا سوچ په را په دې کور کې تا تا د شپې زه په دې کور کې میلاوژو وای زالم یذكر الله وای زالم یذكر الله وای زالم یذكر الله تعالی اند او کله چې ذکرون کې دا بند دا الله په وختو خوراکه خوراک کاو د بسم الله او نه ویلا نو قال او ای شیطان خود ملګرو ادرکتم المبیدا والعشاء او mondo ta suze da shpe paday kurke او sha aw rote paday kurke ta su da او zaim milawo sho aw paday kurke aw ta suna khuraq milawo sho sheytano sheytan خپل مال کوروتوی sta su da shpe tero lo do khuraq ze paida sho zakat be bismillah aw ne vela no pa bismillah welo sara sheytan pa او په نو بسم الله ویلو صدا کور ته دنه شو او هغه ذکر دی او نه بسم الله دی او نه خوراک دی شروع کو بسم الله دی او نه ویلا د شیطان لا باور ک زم شو او په پیندکه په خوراکه مودا زم له شو نو مون خپل اولاد به پوه کو خپل کشران به پوه کو چې کوله خوراک تکی نو او بچي بسم الله وایا رواه مسلم النقل کله دار رواه امامي مسلم وان جابر رضي الله تعالى نو قال سمعت ها حوان حذيف رضي الله تعالى نو قال حذيف كننا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ومغا كلا چې حاضر بشومند نبی عليه الصلاه والسلام سره طعام تا لم نزا ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم منګ باندې کې غوډه خپل لاسونه تر دې چې شوروب کړه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چکه لا باندې نبی علیہ السلام په خوراک شورو نه وکړي نو, نو موږ به خپل په طعام باندې لاس نه کې غوډه دا نهات ادب دی ها د مشر فیا زیده نک به غوډه نبی علیہ السلام لاس په چکلو کلهواغ په روټی لاس کې خو د روټی به شوورکله نو بیا به منګه دغ سره روټی خوړله په کار علماء داې اوله مازې کرگی چې ته مشرته سره موجود دی اوستا د پلار د دی مشر دی نو چېڅو بې هغهه په توام په خوراک شوو نه ده کړې طب به نه شوو کې دا چې لازم د دا آداب ادو نهدي حسانت صاحب او دا کار کړو چې سو پورې بنبي عليه السلام په طعام شروع نه وکړي موږ بنو شروع کوله وا اننا حذرنا معه مره طامن حدث حذيفه وي بشکه مونږه حاضر شو د نبی عليه السلام سره یو ځل یو خوراکته فجت جاریه تن ان کان تدفو رال يوجني کو یا کتبو یدا غ جني تدفو تیل وهل اشواد خوراکته دا سه‌زاد روانه ولد کتابوی چی سوک دکور کې روانه فزهابت لتازایدا شروع سودا جنې چې کې خودی لاس په لفتا مې په خوراکه دا غ خز جنې په خوراک لاس کې خودو فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدها انہوں نے بی علیہ السلام لاس دا غ لاس دا غ چې خوراک بنه کې ثم جاد ابي نوراغه بیارا گئی او بانڈ چی که انما یدفعو گویا که دلت دکور کولی شوا دا سراروانو لکتبوی چا دککو دی خوراکتا فا اخذب یدینو لاس کے خود اغ بانڈ چی پا کے خود لاس په خوراک باندې فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ان شیطانا یستحلو طعاما بېشکه شیطان حلالي خوراک ځانلرا ها الله یذکر اسم الله تعالی چې ادم کې جنوم د الله په تبانه په خوراک دې دوا لو په زیرې شیطان ځانل خوراک روا کوي ذکر داغه جنې او دا باندې چې په خوراک باندې شروع کونه خو بسم الله نه ویلا نو چې بسم الله نه ویله خو شیطان داخلي دی ذکر بسم الله دې ذکرونو کا وانه جاء بهاذه الجاریته او بشک دا شیطان راغه ها سرت دې جاری دې وین دې جنې سره شیطان راغه بسر دې جنې سره ليستحيل بها جهلالو غني دغتام ځان لا دې جنې په زریه باندې ای لاس کې خودو په آم بانی او شیطان هم ارسنو جو چی جنی بسم الله او نویلا خودو خوداکی او سوک شامل شو شیطان هم فا اخستو بیدی پیغمبر پاکوی ما داغی جنی لاسونیو فجا بی حاضر آرابی نراغی دا شیطان سرد داغ باندی چې را را روان ولی لیستحل بیها چی حلالو گنی شیطان سره دی بانندې چېی سره دغه خوراک لال بانې چی خوراک لا لاسې پې کې غورلو د بانندې چې د لا سره د شیطال لاسم وکن نه چې بسم لا پهویللا ویلا په اخ تو بږدي ما نبی ل سلامی اونی لاس دچا چااتهبانندې چېی والله زی ننفسې پیغمبر پې غمبارې پا کوی زما اقسمې پزاد چې نه په زما په لا دا کې د ان نه یاد هوفی یادديشک لاس د د شیطان په لا زما کې د سره د لاسنو د د دوالو نه د د دوالو لاسنو ما اویول لکویا کې ما د شیطان لاسنی ځکه دوالو لاسنو شیطان لاسم وک د بسم الله نووریم ثم ذكر اسم الله تعالى <مضيح>. وكلا ابي ذكر کو نوم د الله بسم الله واكلا خراکی او رواه مسلم نو پکار داده چې کله یو معصوم کینی بوډا کینی ملمرازي اور توا بسم الله وارو جو شیطان نا من بچو وعن اميه بن مخشير رضي الله عنه صحابي رضي الله عنه قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا او نبی علیہ السلام ناست واده جولون یو سړی یاخلو خوراک کا فلم یوسم مخاغه بسم الله اون ویلا فلم یوسم الله نو بسم الله اون ویلا حتا ترد لم يبق من طعامه چپات نشه د خوراک داغنا الا لقمه تن مغي ونولې خوراک یې کاو داغنا سپاتو شو یو ونولې یو ټوکا فلم ما تفائل فيه اکل چ پور تکلا اغه یو نونه خپل خولې تا ایوم ختم کړه نو قالو اذ سری بسم الله اووله او اخره باول که باخر کی ویل کنه یو نونه پات او اغه پور تکلو او زما خو بسم الله پات شي او باول که وی بسم الله اووله او اخره تا تا پکه مخ کی وی باخر کی فزحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم او خندن نبی علیہ السلام ثم قال نبی او نبی علیہ السلام ما زال یا ما شیطان یاکل ما هو همیشه شیطان چې خوراکه کا او د دې سړی سره لکه د بسم الله نه ویل کنه کا او روټه هم شو ځنه فلما ذکر اسم الله ار چې د ذکر بسم الله استقامہ فی بدنی نقیک شیطان هغه خراچ په ګډه دا کیو چې سورو خوراګ شیطان کړو ناغه ټولکه کده په لوږه کې واچاو رواه وبداور پوج ونصای فی عمل اليوم واللیل فاخر کی ورورا بسم الله بیانے ہو پاول کی بسم الله اووله بسم الله وعلى برکت الله یا بسم الله و سو نونه دې وکړي حدا پورې لاړې دړپیادو شو ماخ بسم الله نه ویلې نو فورا دا چې بسم الله او اوله او اخر کې بنوي ک په اخر کې لدا ویني ګودا حال بتا سلام شیطان کوي کینی په اخر کې تمخدار څخه گذاري بیا وانا شرذیا الله تعالی ان قالت اشو كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل طعاما في سته من اصحابي او ن بیالی سرهتو اسلام چ خوراک کې کاو چ خوړې تو هم په شپګو د سااح به وخپلو شپ ساح او سره خوراک کې مشغلو شپو ساح به او سراب ب جا رابي نړغه یو بانې چېی په اکلهې لمتینې لوخوالو هغې خوراک لره په دونوو بانډ چېې بالا بی اوټول خورراې دو کېکه دو نوو کې فقا د رسول الله ص الله ل وسلم اما خبر شه انه بشكره باند چي لو سما کدا بسم الله ویلې په دې خوراک شروع کيو دو په وخت کې لکافکم لو کافي شربو تا تاسو د ټول ټول لپاره هغه دونه نه دا خوراک به ټول ستاسو د لپاره کافي شي معلومه دا شوا چې په کوم خوراک پاول کې بسم الله ویلې شي نو اګي ک الله دې خیر اچي اچھے بسم اللہ و نویلشی لوخی باتشیگی او خریبا خمالے گی بنا زکا شیطان لگیای رواہ ترمیزیو وقال حدیث حسن سیون وعن بی امامتا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدتو قال حوو نبی علیہ السلام کلبا کو کلبے رفع مائدتو کله به درست پورتک درسته حاندار کله به دروټې د خوراک نپس د نبی علی اسلام مستخان پورتک لريشه یا پورتک درسته حاندار نو قالا نبی به الحمد لله کثیرا طیبا الحمد لله حمدن کثیرا طیبا لاغد حمدو حمدنو د الله الحمد لله ده کنا حمدن کثیرا طیبا پحمد وی لوټی رو پاک وسره دوی بن پاک د سنا د هره نقصان ها د ټولو هغه نقصانونو نه الله د هر قسمه نقصانونو نه پاک دی ها مبارکن خیر نه ډکړې شوه حمو دعوی من د الله ډیر پاک دې دا خوراک زمام مبارک انده نه ټکلې شي خیر چورې شوی فی دې خوراک کې یا توی طیبن پاک دې دا خوراک او ټول هغه نقصانو د دې یا نه د شورط نه او د نورو نقصانونو نه ها دا دنګې خیر چورې شوی په دې کې غیر مکفیین چنه کا چنه دې کافی مالرا دا دانجه بازار کافی کفشنه دا اولا موتعن او نه دا اخرت وام زما ستاسو رسخت شي ولا مستغنانه او نه د دا ها ولا مستغنا او نه د تا سما به او نه به پرواکړه شوه د دینا ز به پروانه ما پوش ستادو خورا کن از ما ربا رواه البخاريو هزار رواه بخاری ذکر کړې موداین دا یعنی دا زمون اخیری خوراک نه ده او نو مونږ ته دینا چرتا به پرواکی دي شو ته خوراک نه مونږ کله به پرواکی دي مو خوراک ته محتاج یو الله نو دا دوه اغانی رواه البخاری او عن معاذ بن انس رضی الله تعالی عنه نو خوراک نرسته نبی د اسلام کمه دعا غوختې را قالا ولي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناكلا طعمن تا چ او خور تام فقال انوي الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه استاذ ته ته خوراک خوراك او دو خوراک پاول کي بسم الله عليه خوراک خوراك نه فارغ شوي نو دو خوراك نو فرغت نو رستمہ کوم دعا ویدہ الحمدللہ الذی لقد حمدت الله غباقش اتعمنی ھذا چ خوراک راک ماته دا خوراک سخته خوراک وک او وره او مانا من سوو خاله خلق سوخرم نو وا شکر الحمدللہ ډیر خستہ پاک مزیدار خوراک دراک او ورازکنی من غیر حول مني او رزق قدرت ما دا بغیر د سه نه بغیر د سه تدبیر نه زم ما الله پدې که زما تدبیر نو بغیر د سه قدرت نه زما پدې زما پکه قدرت نه او زما پکه س تدبیر نو ولا قوت او نه بغیر د قوت نه زم ها نو قفر لو چدا دعا ویلا الحمد اللذی اتو عمانی آزا و من غیر حول منی ولا قوة لوغو فرلو ما تقدم من زمی ما بکلشی دتا گناہونا چمخیو دو گناہونا دتنا پول گناہونا بوت اللہ معفی دو گناہونا مراد آ گناہونا سغائر دی والا گناہونا اگر چلو گناہونا بغیر تو بے دا غی معفی نکی دا اقرار ها د زده چې الله تاماس رېلوه سانو کو قران اياتم دي لا ان شکر دم لعزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد رواه ابو داوود و ترمذي و وقاله حديث حسن او دا حديث حسن دي پوشه نو پکار داره چې په هن نعمت باندې موږ شکریا ادا کو حاصل زده سبق داو چې خوراک تکړه کيمي خوراک له شروع کې نو په خلاص باندې او په بسم الله ویلو سره پاول کې او د خپل مخینه خوراک کول هر خوراک خپل مخینه چې خوراک په لوږه کې یو شان پروت وي هو کډبور خوراکونه په لوږه کې پلاتې لکه فروټ وي بلې او شیزي نو چاغه تاسو څنګه خورې کده بل مخینه خورانه مخورې شي لکه کجودې شوی خورمانه شوی الوتې شوی په دې ځمانه کې ورځواني سوق پاخه خوري سوق وړه خوري سوق کچه خوري خوچه هو یو شان سبزی ټینډې بینډې الوغان یا شوریا مې په خپل مخې نه خوراک کې او بلله ک بسم الله نو په وېلا پکورډن کې دو په وخت کې د خوراک نو شیطان تاسو له خوراک ممکنې او پاکور کې شپم کې پوجي او هکه څوک به غیر بسم الله شروع کړي دا غل لاس نیسا بهول بسم الله اوایا څنګه پیغمبر پاک دا کار کړي او پاکیب ته اسنه چې خوراک دیو کی اونونه نه مپاتې به ته بسم الله اول او هغه شیطان ټول را گذار کی بیا او د طعام نورستو اغه دعا نه الله پدې کړي خیر او برکت اچي